la disizione data plan de care o prațiă na de ocrațiă nivelii, o prațiă la și cobrari venitila marii neamusi statisticar cobrari probii cursi din nocti de într-o viață cu multe sau cu multe și oamenii străși, mâncăți, liniștiți, într-un loc unde străveți, într-un loc unde străveți, într-un loc unde străveți, într-un loc unde străveți, într și așteptarea noastră de a fi întâlnită sub un apoi într-un jurnal cu o ordine foarte bătătoră de a ne desemna de să trăim ca niște oameni cu o pentru noi, și pentru pita că să mai nu din voi, cări nu e deloc bine. Mă pot lăsa la bară, mă pot lăsa la bară, mă pot lăsa la bară, mă pot lăsa la bară, mă pot lăsa la bară, mă Măcar să țin de tine, să văd că te iei. Măcar să te gândesc, să и возвращавая вам честь и я cu de încorporește un al doilea atac de coerență, un atac o fracțiune de 0,6, o fracțiune de 800, o fracțiune de 15, o fracțiune de 25 I love să ne declarăm alături cu brațul pe curând, creând un ansamblu cu brațul în care la un cu și de povești, cu praf Antioșie a venit la biserică. Pentru antioșieni, el nu era numai fiul Antuzei. Era acum un atlet experimentat al lui Hristos, care trăsese lupte cumplite. Urmele acestor lupte se vedea în toată săptura sa. Deși în vârstă de doar 40 de ani, era aproape alb. Își pierduse părul. Trupul său era mic și foarte slab. Îmbrăcat cu singurul veșmânt pe care îl avea, nu cântărea mai mult de 40 de kilograme. Realizează cuvintele apostolului, omorâți-vă de omului pământesc. Își omorâse trupul, se poruncise, lipiți-vă de cele de sus, nu de cele pământești. Pentru gură de aur, numai cerul singur exista. În ziua în care am îmbrăcat haima acest om mic, cu fruntea palidă, cu voce asemenea unei lire sau a unei trâmbite, avea un ideal care ne-ar face să tremurăm. Atât de imens era. Gură de aur, turea să poată, spune ca Pavel, împlinesc în mine ceea ce lipsește lui Hristos. Cu această intenție s-a urcat pentru prima dată în ambon. Cu gândul de a împlini el, Ioan, gură de aur din Antiochia, fiul antudeș al lui Secundus, ceea ce lipsește patimea lui Hristos. Acest curaj este uimitor. Mai întâi, patima lui Hristos, răștimirea, golucăta, constituie o jertfă supremă. Unui apogeu nu i se mai poate adăuga nimic. Pavel și gură de aur susțin însă că Iisus a purtat crucea pentru mântuirea oamenilor. Dacă oamenii nu primesc mântuirea, jertba lui Hristos este ineficace. E ceea ce a făcut Pavel atunci când spunea că împlinește în trupul său ceea ce lipsea patimnie lui Hristos. Cu această intenție a urcat eu de Aur în Ambonul Bisericii din Antiocia. Amândoi au înțeles că Hristos avea nevoie de ei ca să nu lipsească nimic patimniei sale. Concret, el voia să convertească la creștinism toată Antiochia până la ultimul om și să-l facă pe fiecare creștin să trăiască exact așa cum ar fi cerut Iisus. Apoi, mergând mai departe, să-i adune în pe toți cei din afara ei. Aceasta era ambiția sa. Știa că această realizare era forțele unui campion. Știa că nu mai avea muși carne, sânge, că trupul său se prăbușea la cea mai mică suflare de vânt. Știa că era mărunt și dărâmat. El însuși spune că albina, una din cele mai mici insecte zburătoare, face miere care este lucrul cel mai dulce din lume. A urcat deci curajos în anvon pentru a putea spune, ceea ce lipsește suferențelor lui Hristos, eu împlinesc acum pentru trupul său care este biserica. Mulțimea jucește îndrăsnea la treutului. Mulțimea știe că va asista la lupte, cum nu a mai existat niciodată în Antiochia. De aceea nimeni nu lipsește din biserică în jiu a Chiar păgânii sunt acolo. La prima sa predică gură de aur este emoționat. Văd acum acest mare oraș, acest popor atât de numeros această mulțime uimitoare, îndreptându-și privirile lacume spre micimea mea, ca și cum ceva remarcabil ar trebui să iasă din gura mea. Mulțimele au intuiție. Ele știu că vor acesta la spectacole extraordinare și, din această cauză, au venit la sfințirea lui Ioan Gură de Aur. Ioan știa și el, intuitiv, care era arma cu care trebuia să lupte și prin care va pieri. Cuvântul. În ziua în care a fost cirotonit, în discursul pe care l-a rostit ca preot, a adus ofrandă Domnului niște cuvinte. Cu cuvântul avea să lupte și din pricina cuvintelor ieșite din gura lui, cura sa de aur, va trebui să-și moară. În această zi s-ar zice că avea intuiția a ceea ce îl aștepta. Deschizând pentru prima dată gura într-o biserică, mi-am propus să-i dedic lui Dumnezeu pârga cuvântului meu, acestui dar de care ne vine de la Dumnezeu. Spune că din toate ofrandele Dumnezeu iubește cel mai mult ofranda cuvântului. Ardresându-se păcătoșilor care doreau să potolească mânia lui Dumnezeu, profetul Hosea le recomanda să aducă drept cerfă nu turbe întregi de boi, nici hambare de grâu, nici turturele, nici porbei, nici nimic altceva asemănător. Dar ce anume? Ce spune el? aduce cuvinte de laudă. Planul de activitate al preotului cu era să-i aducă la creștinism pe toți oamenii și să-i să facă creștini desăvârșiți. Asta e tot. El le spune credincioșilor, vreau să deveniți desăvârșiți. Pe pământ nu există pentru om decât un singur pericol, păcatul. Caut așadar să îi scape pe oameni din prideile păcatului. Mulțimea din Antiocia e entuziasmată de predicile lui de aur. aplaudă, strigă, plânge, flutură batistele. Nu mi-am făcut datoria pentru plăcerea de a vorbi și a savura aplauzele entuziaste, ci pentru a-i aduce pe cei rătăciți pe calea adevărului. Mulțimea l-a ascultat ca pe un flautis, mulțimea îl venera, savura fiecare frază, fiecare cuvânt. Cât despre păcate, deția niciuna, furtul, cochetăria, sofia și altele, de altele, antiosienii amână în deplinirea acestor recomandări pe mai sârziu. Creștinismul, spune Cintigar, e ca o terapie radicală pentru un bolnav. Bolnavul este convins de eficacitatea acestui cure, acestei cure, dar atât timp cât se poate mișca, cât își poate continua viața, întârzie gestul eroic de a începe această terapie cu amână pentru mâine. Antiohieni ascultau un delim preții de lui de aur și erau hotărâți cu toții să pună în practică spaturile sale, dar nu imediat, mai târziu. Pentru momente și continuau viața cu micile lor blocate, hotărât să se despartă de ele într-o zi mai îndepărtată, mai târziu. Gură de aur ajungea de nenumărate ore la exasperare, văzând ca această mulțime care asculta predicile sale în picioare, ore în șir, dar care nu-i urma spaturile. Dar Ioan avea să-i vadă pe ochii săi pe toți cetățenii Antiohiei, devenind creștini până la ultimul, urmând Evanghelia la literă. Într-adevăr, dintre virtuți, unele sunt voluntare, altele se datorează împrejurărilor. Împrejurările care au făcut din antiohieni adevărat creștini și au avut punctul de plecare pe ziua de 26 februarie 387. Gurând de aur nu se interesa de atmosfera politică în care trăia. Un sfânte deasupra istoriei, biserica și sfinții au cu realitățile politice aceleași reale relații ca uleiul cu apa. Sunt în același vas, dar uleiul rămâne deasupra și apa la fund și nu se amestecă deloc. Biserica și politica nu se amestecă, deși trăind în același spațiu și în aceeași epocă sunt contemporane una cu cealaltă. Naturile lor sunt prea diferite, se ignoră. Din timp în timp se ivesc evenimente care tulbură elementele, care le amestecă astfel încât pentru o vreme nu mai pot spune care este apa și care este uleiul. E un amestec tulbure. Autoritatea eternă este amestecată cu autoritatea temporală. Sinti cad în tabăra soldaților și soldații în lumea simților. Nici o placă indicatoare nu mai spune unde anume este biserica și unde este politica. Totul este amestecat. O furtună asemănătoare a izbucnit la Antiocia în anul 387 pe 26 februarie. Gură de aur era un predicator. Lupta ca un astlet pentru a-i pe oameni de păcat și a-i face virtuoși. Era singura sa preocupare. Dar pe 26 februarie și-a făcut apariția în antio și oficiale, anunțând o mărire a impozitelor. E sigur că impozitul nu îl interesa pe gură de aur. El spunea Da, cezarului ce e aparține cezarului, iar acum era obligat să se ocupe și de impozite. Problema nu era simplă. Pe atunci Imperiul Roman era condus de Teodosie. Istoria păstrează despre el o foarte bună amintire și îl numește Teodosie cel Mare. Se pare că urma să împlinească 50 de ani și pregătea pentru acest eveniment festivități grandioase, festivități care costau bani. Sărbătoarea de asemenea a 10-a aniversari a, de asemenea a, 10 -a aniversarea urcării sale pe tron, totul cădea în același timp. Acest al doilea eveniment cerea sărbători încă mai fasoase, adică și mai costisitoare. Cu această ocazie Teodosie a promis fiecărui soldat din armata imperială un cadou, 5 piese de aur. Această generozitate față de soldații, care în marea lor majoritate erau barbari, era absolut necesară pentru că soldații se revoltaseră în diferite locuri ale Imperiului. Pentru a organiza aceste sărbători și pentru a face cadouri fiecărui soldat, împărantul avea nevoie de bani. Deși istoria l-a cel mare, Teodosia a procedat ca toți mici împărați care au nevoie de bani. A creat un nou impozit. Această veste a sosit la Antiocia, orașul Ioan Gurădeaur, în ziua de 26 februarie și a produs o panică mai mare decât anunțul unei invazii de lăcuste sau apariția unei epidemii de voler. Auzind vorbind de un nou impozit, populația a ieșit pe străzi demoralizată, Femeile plânzeau, bărbații se lamentau, o parte a populației pleca deja pentru a nu fi prinsă de agenții fiscali. Fisca. O altă parte a cetățenilor își făceau bagajele pentru a părăți orașul. Alții se gândeau să se sinucidă considerând sinuciderea preferabile unui nou impozit. Dar cei mai mulți antiohieni erau în tradă și căutau o soluție. Căutau pe cineva care să vrea să meargă, să-l întâlnească pe împărat și să-l implore să-i excepteze de la cumplita calamitate care era acest nou impozit. Antiohienii nu iubeau banuri mai multe decât cetățenii din vremea noastră. Ar fi fost de normal ca ei să-i zbucnească din active la adresa administrației Imperiului și să plătească noua taxă, așa cum se face în vremea noastre. Dar în acea vreme, în secolul IV, Plata unui impozit însemna torturi, morți, răniți, copii deveniți orfani, femei devenite de văduve, oameni dinvaliți. Un scriitor din epocă, Firmianus Lactantius, scrie că la perceperea de impozite se măsurau câmpurile prin mușuraile de pământ, se scotoceau trunchiurile de vie, se scriau animalele, se înregistrau oamenii, nu se auzeau decât lovituri de bici, strigăte de tortură. Sclavul credincios era torturat împotriva stăpânului său, soția împotriva soțului ei, siul împotriva tatălui. În lipsa altor marturi erau torturați împotriva lor înșiși. Și când cedau convinși de durere, se screa ceea ce nu spuseseră. Abia li se raporta acestor prime agenți că se și trimiteau alții pentru a găsi mai mult, și sarcinile se dublau mereu, deși aceștia nu găseau nimic, dar adăugau la întâmplare pentru a nu părea inutil. În fața unei noi taxe, panica și spaima care au cuprins de erau erau deci legitime. După ce au coborât în stradă până la ultimul și s-au lamentat, antiosienii s-au hotărât să se ducă în masă la guvernatorul Antiohiei și să-i implore să le ia apărarea față de împărat ca să fie scutit de această cumplită nenorocire. Guvernatorul era un prieten al împăratului. Acesta se găsea la Constantinopol. Guvernatorul trebuia să meargă să-l întâlnească pe împărat și să-l implore în numele antiochienilor să-i exonereze și să nu-i predea genților fiscului. Antioșienii sperau că guvernatorul le va accepta rugămintea. Nu era un om rău. De la copii care avea mergeau până la cei mai vârstă, toți antioșienii s-au îndreptat plini de speranță spre palatul guvernatorului. Guvernatorii și funcționarii ordinii publice sunt oameni a căror sensibilitate e redusă la minimum. Lipsa lor de sensibilitate e o deformație profesională care devine o calitate profesională. Gardienii ordinii publice au însă totuși o sensibilitate uimitor de mare, față de mulțimi de care, fără excepție, le e teamă o teamă cumplită. Acești oameni duri, care ordonă execuții și asistă la ele surăzători, care participă la torturile cele mai fricoșătoare, fără a simți nimic, tremură ca niște copii atunci când văd mulțimile întreptându-se spre ei. Se simt pierduți, devin pale și sunt gata să plângă, rămân buimaci. Guvernatorul Antioșiei este mâna cu toți gardienii ordinii publice. Când a văzut mulțimea îndreptându-se spre palatul său, a dat ordin să se zăvorească porțile. Nimeni nu-l putea convinge pe guvernator că cetățenii veneau cu intenții pașnice. Remura! Guvernatorii se tem până și de cortegile de înmormântare. E singura lor sensibilitate și pentru că este unică, se ascute în cel mai nou grad. După ce a convincit închiderea porților, Guvernatorul a dispărut fugind aproape gol pe o scară de serviciu. În piață, mulțimea-l să se arate, dar el dispăruse din palat. Văzând că guvernatorul nu răspundea, mulțimea s-a îndreptat pe palatul episcopului Flavian, succesorului Melefie, și le era un prieten al împăratului. Primise veșmițele de episcop din mâinile lui Teodosie și a fost trimis la Antiochea împotriva voinței preoților și credincioșilor. Poporul nu-l iubea pe Flavian, dar era obligat să îi ceară ajutorul cuiva care avea acces la împărat. Poporul s-a dus deci la episcop și din stradă la a chemat pe Flavian, dar nici episcopul nu a apărut. Poporul știa că dacă episcopul nu răspundea și nu l-a apărat pe lângă împărat, Antiochia ar fi fost expusă unei nenorociri cumplite. Mulțimea ne a au forțat de deci, poarta palatului episcopal. Au luat pur și simplu poarta. Poartă străpunță, e ca un chibrit care poate da singur focul în oraș întreg. După ce au forțat poarta, alți cetățeni furioși, văzând că episcopul lor se ascundea în chiar clipa în care credincioși aveau nevoie de el, au demolat clădirea băilor care se găseau alături de palatul episcopal. După care mulțimea a pătruns în episcopie, flavian era absent. Când mulțimea a rupt poarta și a demolat zidurile, când a pătruns în palat, el nu era acolo. Poate nu fugise, de altfel ar fi fost anormal să se ascundă pentru că episcopilor nu le e teamă de mulțimi ca prefecțiilor și polițiștilor. Negăsindu-l pe episcop, mulțimea s-a îndreptat din nostre Palatul Guvernatorului. Porțile erau tot împuiate. Cu câteva minute înainte, mulțimea forțase porțile episcopului Flavian. Mulțimea știa acum din experiență că se putea intra printr-o poartă încuiată. Era de ajuns o spargă. Și antiosienii au spart porțile palatului guvernatorului, au pătruns aici cu toții. Palatul era gol. Nici guvernatorul, nici altul din colaboratorii care i-ar fi putut ajuta pe în aceste momente dificile nu se aflau aici. Toate de palatului erau goale. Dramatic era că ele erau goale tocmai în momentul în care mulțimea avea absolută nevoie să se găsească cineva acolo. Dar nu erau decât ziduri și mobilă. Nu era decât o statuie în mărime naturală a împăratului Teodosie și a augustei sale familii. Nu era nici o făptură vie. Mulțimea a privit statuia împăratului. Pe el a trecut poporul să-l implore, să-l scutească de această calamitate, impozitul. Dar nu era decât statuia sa. Nu era împăratul. Era magnifică, din aur, din argint, din marmură, dar oricât de frumoasă și asemănătoare împăratului ar fi fost, Tatuia nu putea fi de niciun ajutor antioisienilor. Și cum nu le, era, nu le putea veni în ajutor, ce rămâne acolo ca o sfidare inutilă în fața oamenilor, mulțimea răsturnat-o. După ce a dat-o jos de pe socul său, mulțimea spart-o în bucăți. Cum facem cu un obiect inutil pe care îl aruncăm pentru că îl găsim, îl găsim atunci când căutăm altceva, cu mânie. Pentru cine stă în cale? Pentru că ne stă în cale. După ce a spart statuia împăratului și au dus-o în stradă, ridicolă ca orice statuie coborâtă de pe socul ei și mutilată, mulțimea le-a distrus și pe celelalte care reprezentau pe soția decedată a împăratului și pe cei doi fi, Arcadius și Honorius. Le-a făcut bucățile pe toate patru, începând cu împăratul, ca tot omul când e supărat și disperat. Toate aceste evenimente, adică vizita la guvernator. Procesiunea mulțimii la palatul episcopal, distrugerea băilor și întoarcerea la rezidența guvernatorului unde au fost parte staturile imperiale au durat cu totul trei ore. Aceste trei ore au fost suficiente însă guvernatorului ca să fugă pe scara de serviciu și să revină cu trupe numeroase, cu poliție și armată. Sub conducerea sa, polițiștii și soldați au început masacrul. Mulțimea era acum calmă, dar aceasta nu mai avea importanță. Calmă sau în revoltă, populația trebuia masacrată. Era legitim tot ceea ce face poliția, este legal și legitim întotdeauna? Prefectul orașului Antioșii se numea Tisamen. Ocupat cu masacrul, n-a dormit noaptea. S-au chemat trupe din forturile și taberele vecine, au fost aduse din Siria de pretutinde. Antioșia a fost asediată de propria ei armată. Cetăținii erau vânați de străzi. erau bunați în propriile lor case, în grădinile lor, pretitineri, bărbați, femei, copii erau avintați, uciși, martirizați. Torturile aveau loc în public, casele erau incendiate, prefectul Tisamen nu era mai crud decât ceilalți. Dar situația antioși era foarte gravă. Injuria la adresa statuii împăratului Romei era crima cea mai odioasă din câte se putea comite sub soare. Așa era pe atunci. Oricât de crude ar fi putut fi măsurile luate din Tisamen împotriva populației, el risca să fie acuzat de slăbiciuni. Tisamen a ordonat de soldați săi să nu cruțe nimic, după care a trimis un curier la Constantinopol pentru acele instrucțiuni ca să știe dacă putea lăsa o piatră sau un zid în picioare în Antiochia sau trebuia să distrugă totul. Căci aceasta era pedeaptă celor care maltratau o stație augustă. Antiochienii știau ce i-a Călătoria trimișilor până la Constantinopol și înapoi dura două săptămâni. Cetățenii care nu puseți uciși și în timpul acestor două săptămâni urmau să fie mutilați și uciși după sosirea mesagerilor excepționali, purtători ai ordinului de exterminare. În timp ce antiocienii spărdeau statuile imperiale, gură de aur își pregătea predica pentru a doua zi. Nu-și scria niciodată predicile, ci le pregătea întotdeauna temeinic, studiind tema, meditând. Când prefectul Tisamen a ordonat masacrul, gură de aur și-a lăsat deoparte discursuri. Nu mai era vorba de predica pentru a doua zi. El vorbea în toate bisericile Antioștii pe rând, nu doar de sărbători, ci aproape în fiecare zi pentru ca un număr cât mai mare de cetățeni să-l poată auzi. De această dată, s-au scurs trei zile fără ca el să-și fi deschis gura. Trei zile fără ca Sfântul să apară un vân, În omiliile sale gură de aură îndemna pe creștini să respecte virtuțile evanghelice. Era subiectul său, unicul său subiect. De această dată însă nu mai era vorba de sfaturi, de niciun fel de sfaturi. Credincioșii Antioșiei erau amenințați la orice oră din zi și din noapte. Fiecare cetățean își aștepta moartea, când i-a amenințat cu moartea, omul uită totul, stă în firea lucrurilor. Gură de aur spusese într-o predică, deși oamenii mor de regulă încă de la apariția lor de pământ, incertitudinea momentului morții și urățenia morții fac ca oamenii să nu se obișnuiască niciodată cu aceasta. De fiecare dată când un om moare, evenimentul este atât de grav încât pare că este prima moarte care are loc. Acest eveniment cu care oamenii nu se puteau obișnui, îi amenințat de această dată pe fiecare din cei 500 de mii de locuitori ai Antioșiei. Panica era generală. Chisamen, ca oricare funcționar, își făcea meseria de prefect. Vânătoarea de oameni a atins apogeul. Din această cauză, încă din ziua masacrului, gură de aura potrând să nu mai vorbească credincioșilor. El iubea oamenii. Ori oamenii nu voiau cuvinte, nici sfaturi, voiau doar un lucru să scape de groaza crudă a morții. De aceea, bură de aur, nu le-a mai ținut discursuri în toate aceste zile. S-a rugat pentru ei. A încercat să facă ceva pentru ei pentru a-i libera de serioalea în care trăiau. Vrea să-i scape pe Antioștieni de la moarte. Puteți atenți! Pentru a-i salva pe Antioșien, nu exista decât o singură cale, îmblăzirea împăratului Teodosie. Singurul împăratul putea face să înceteze masacrul Gură de aur l-a rugat pe mai marele său, episcopul Flavian, să meargă la Constantinopol. Flavian era prietenul lui Teodosie, protejatul său, era persoana cea mai indicată pentru a-l convinge pe Teodosie. Gură de aur l-a rugat deci, să se ducă de urgență pentru a obține gratirea orașului și a locuitorilor Antioziei. lui Gură de Aur era excelent și avea toate șansele de reușită, dar exista un obstacol în realizarea sa. Episcopul Flavian era bătrân, chiar foarte bătrân. Vârsta lui atinge limita ultima a bătrâneții să fie gură de aur. Bătrânii sunt făpturi care nu vor să se deplaseze, nu vor să se mute dintr-un foțoliu într-altul. Bătrânul s-a supărat când i s-a început să se miște. Era normal ca episcopul Flavian să fie scandalizat când gură de aur a propus să efectueze o călătorie de 1.800 de kilometri, adică de mai multe săptămâni. Flavian nu a vrut nici măcar să audă vorbindu-se de așa ceva. Era în februarie, în plină iarnă, Bătrânul Flavian era bonlat, cum e normal pentru un om aflat la limita ultima bătrâneții. Pe de altă parte, Flavian avea o sură care aștepta și ea moartea de la o zi la alta și care nu voia să-și lase fratele să se îndepărteze de ea mai mult în timp. Bătrânii au întotdeauna numeroase argumente pentru a nu se deplasa și a rămâne acolo unde sunt. A fost una din cele mai grele lupte pe care le-a dus în viața sa gură de aur să-l convingă pe bătrânul Flavian să plece la Constantinopol în plină ian. Bunul păstor își pune viață pentru turma sa, i-a spus gură de aur bătrânului pregătindu-i bagajele. Mai mult, îi pregătește discursurile pe care Flavian trebuia să le citească împăratului, după care îi dă instrucțiuni precise despre modul de a acționa. Pentru a încorona totul, gură de aur îi spune lui Flavian că n-a dat dreptul să revină fără ca actul de gratire a antiohenilor să fie semnat de împărat. Gură de aur... Inserați în discursul său fraza lui Moise, Dacă le iertați păcatele, trimiteți-mă înapoi. Dacă le refuzați iertarea, puneți-mă la moarte împreună cu ei. Flavian a cedat insistenților și a promis să plece. Când episcopul și-a luat angajamentul să se ducă la împărat, Sfântul a avut conștiința în de a fi făcut ceva concret pentru salvarea credincioșilor Antiohiei. După o săptămână de absență, a apărut din nou înaintea ai săi. Pentru moment nu le-a spus nimic de planul de plecare al episcopului. Bătrânii sunt, de cap, sunt atât de capricioși, Flavian putea să schimbe gândul între timp, deci nu era sigur. Mai bine să nu le anunțe această plecare înainte ca episcopul să fie urcat într trăsură și să fie și din oraș. Totuși, Gură de aur a avut curajul să le vorbească paroșienilor săi, căci era nevoie de un mare curaj pentru a vorbi în acele momente de cumplită disperare unor oameni vânați de poliție și arbată. E foarte atenți. Timp de două zile, spune Vrădeaur, am păstrat tăcerea ca prietenii lui Iov. Acum permite mi să-mi deschid gura și să deplâng această nenorocire comună. Înainte nimic nu era mai strălucitor decât cetatea noastră, acum nimic nu ne-a devenit mai amar. Orașele gol, așa cum albinele sunt alungate din stupul lor de fum, tot așa locuitorii Antiochii au fost alungați din orașul lor de frică. Mai întâi s-a înspunit orașul nostru iar astăzi sufletul locuitorilor săi. Antiochia s-a clătinat din temenile ei și acum fiecare de noi se clasă în adâncul inimii tale. Avem neîncetat moartea în fața ochilor noștri, trăim în spaime continuie, suntem mai nenorociți decât cei care locuiesc de multă vreme ascunzișuri, suferind ororile neobișnuite ale unui asediu fără asemânare. Că cei ce sunt asediați de dușmani nu sunt închiși decât între cetăților. Pentru noi însă nu e lipit de primește să apărem chiar și în spațiul public, care rămânând închis în propria casă. Și așa cum cei asediați nu se pot aventura în afara zidurilor din pricina dușmanilor care le vechează de jur împrejur, tot așa mult din concetățenii noștri nu se pot aventura în afara caselor lor, nici nu se pot arăta în public pentru a nu cădea în mâinile oamenilor care îi hărțuiesc din toate părțile, atât pe deginovați cât și pe cei vinovați, îi ridică din mijlocul agorii și se răspără de înainte înaintea tribunalelor. Oamenii liberi, confundati cu slavii lor, sunt oarecum ca înlântuiti în locuințele lor. Cine e, cel cuprin, cine e cel prins dus și condamnat astăzi? Din care motiv și în ce fel? Despre aceasta se întreabă ei cu delinite, despre asta se informează de la cei pe care îi cred că îi pot întreba în siguranță. Moartea însă și este mai puțin nenorocită pentru o astfel de, decât o astfel de viață. Deplângând în fiecare din nenorocirea celorlalți, ei tremură cumplit pentru ei înșiși, viața lor nu e nimic cu nimic prețelabile morții, sau mai bine spus, sunt deja morți de spaimă. Pe strada abia se mai observă unul sau doi oameni cu capetele înclenate sub păvara întristării. Oamenii au dispărut. Lipsit de locuitorii săi, orașul nostru nu mai este decât un sol răvășit, un pământ arid a cărui vederea lungă sufletul mânire și doliu. Dar nu numai pământul, ci și aerul însă și umbra soarelui mi se par interesate de nefericitere voastre, Nefericiile voastre, acoperite de durerile noastre, nu pentru că natura s-a schimbat, ci pentru că ochii cetățenilor antioșii sunt permanent plini de lacrimi. S-ar spune că toată populația noastră a coborât în sânul pământului. Locuitorii săi seamănă cu niște statui de marmură. Vorbindu-le creștinilor din Antioșia după o săptămână de absență, gură de aur avea și el ochii plini de lacrimi. Era un sfânt și un sfânt suferă împreună cu fiecare om. Nu seamănă cu un profet, Profetul iubește legea, Sfântul iubește pe oameni. Și întristat, fără măsură de suferință oamenilor, gură de aur la cerut credincioșilor să-l scuze dacă chiar după o săptămână de tăcere nu le dădea niciun sfat. Abia dacă am puterea să-mi deschid gura, spunea el, abia dacă am puterea să-mi mișc limba, să scoat un sunet articulat, mâhnirea este o frână care îmi ține buzele nemiscate și mă împiedică să vorbesc. În timpul discursului său, Sfântul plângea, s-a adresat oamenilor și a implorat. Dați-mi sufletul vostru, să încercăm să-L punem în mâinile lui Dumnezeu. Dumnezeu are mult, mai multă grijă de mântuirea noastră decât noi, decât Cel este Creatorul nostru. Și de aici încep lucrurile cele interesante A doua zi de aur a vorbit din nou credincioșilor. De această dată anunța poporului Marea Veste. Episcopul Flavian era pe punctul de a pleca la Constantinopol să limplore pe împărat și să-i salveze pe Antiohien de la exterminare. Pentru a le da curaj, le-a descris călătoria lui Flavian. Bătrân, el s-a avântat pe drum ca un tânăr și curajul să ui de aripi. Bătrânul Flavian, înfășurat în cuverturi, nu era descris doar ca având aripi. Cură de e asigurată că Niciosul era de ajuns ca Flavian să apară pentru că să să însemnezi grăciile antioșenilor. Sunt sigur, spunea el în 1003, că de de-abia ce, ce va apărea înainte, că nostru împărat și va vedea fața ta mânie aprinsă împotriva noastră, va fi domnulită de această întâlnire. Nu numai cuvintele sfinților, ci însăși fața lor strălucește de un hard după-viceps. Gură de aur avea serioase motive pentru a anunța victoria lui Flavian înainte chiar ca bătrânul să se ajungă la Constantinopol. Pe lângă discursul pe care l-a redactat la îmânat lui Flavian pentru ca acesta să-l citească împăratului, el a organizat în detaliu o campanie de îmblânzire a lui Teodosie. Era imposibil ca această cauză să sufere un eșec. Gură de aur a pus totul în mișcare pentru a-l determina pe împărat să de Antiosia. În suita lui Flavian se aflau persoane însărcinate să învețe de la cântărețele curții cântări compuse special pentru a cere gradirea Antiochiei. În timpul șederii lui Flavian la Constantinopul, cântărețele și dansatorii nu trebuiau să mai audă în programul lor cânteci și dansuri de veselie pentru a-l pe o teodosie. Trebuiau să cânte doar lungi litanii și să mimeze în dansurile lor cele pentru a arăta durerea și încristarea antiochienilor. Slujitorii, paharile și tot personalul palatului imperial trebuia să lucreze pentru a-l face pe împărat acord de iertare a Antiohiei. La fiecare pahar de apă, la care fel de mâncare, când îi se aducea la o scrisoare sau un halat de baie, trebuia rostită o frază care să amintească împăratului de Antiohian și să-i se ceară grațirea locuitorilor săi. Gură de aur a compus aceste slogane și le-a expediat la Constantinopor odată cu Flavian. Iată un exemplu de tiradă ce trebuia recitată Împăratului ca din întâmplare la un anumit moment al dinei. Gândiți-vă că e vorba de soarta nu a unui, a unui sau a doi sau a zece, ci a unui număr din calculabil de suflete de o, și, și de o capitală a universului. De orașul unde a fost rostit pentru prima dată numele de creștini, aducea cinstirea lui Hristos și respectat acest oraș care a dat cel din ucenicilor săi un lume atât de blând și venerat. Iată o cinste pe care nu o va revendica niciun oraș de pe pământ, pe care nu o poate revendica nici Roma romă însăși. Bună de aur organizase totul pentru a îmblândi inima împăratului. Din această cauză putea anunța credincioșul că succesul era asigurat. În același discurs în care le aducea la cunoștința antiociunilor că actul de fi cu siguranță semnat de împărat, ele cerea să devină creștini. Nu doar creștini cu numele, ci adevărat creștini. Părintele nostru, Flavian, spune el, își îndeplinește departe misiunea sa, iar noi, fără să părăsim orașul, să îndeplinim o ambasadă pe lângă împăratul cerurilor, să, să l ajutăm pe Flavian prin rugăciunile noastre. Cuvintele rostite de gură de aur în acele zile, când prefectul de Samet orașul în sânge, erau singurele cuvinte de speranță adresate nefericiților oameni din Antiohia condamnați la moarte în masă pentru a fi spart câteva statui. Gură de aur care aducea aceste cuvinte de speranță a devenit idolul Antiochi. Omul are nevoie de speranță în permanență. Dar mai cu în clipele de groază, speranța este o nevoie mai prețioasă decât pâinea. Și gură de aur le-a dat antioșenilor speranța. Toți cetățenii s-au strâns în jurul lui. Toți oamenii Antioșii au devenit creștini. Toți creștinii s-au întrecut în virtute. Întreaga cetate pare să fi devenit o biserică, spune gură de aur. Antioșii seamănă cu o doamnă de neam bun. cetățenii antioșii practicau până la ultimul toate virtuțile creștine, exact cum le cerea gură de aur. Străzile erau goale, dar biserica era plină de și noapte. Oamenii nu mai beau, nu mai jurau, nu mai mințeau. Gură de aur la celul antioșenilor să practice una din cele mai dificile virtuți, să-și judească dușmanii. O spun, o proclam, o fac publică cu voce tare. Niciunul din cei care au dușman să nu înainteze spre Sfânta Masă și să nu primească trupul Domnului, niciunul din cei care s-au apropiat să nu păstreze în in inima sa sentimente de dușmănie. Vă urâți dușmanii? Nu înaintați. Ură de aul era atât de ascultat de poporul Antiohiei, adică de întreaga populație, încât putea porunci cele mai intime sentimente ale căruia. În acele zile au trecut cu succes cumplita încercarea creștinismului, iubirea de vrăjmași, iubindu-i sincer pe dușmani ca pe lor. Dar această stare de înaltă și curată atmosferă creștină nu a durat mult timp. Pe 15 martie 387, credincioșii antiosii l-au abandonat pe gură de aur. Toți în masă a rămas brusc singur. Numai El, Sfântul, cu ochii întorși spre Iisus. Toți credincioșii i-au întors spatele. Au întors spatele bisericii. Au întors spatele lui Iisus. Toți până la ultimul. Și Sfântul s-a găsit brusc mai singur decât era în pește. Evenimentul care a avut loc pe 15 martie a fost cunoscut de toți locuitorii Antiohiei înainte de zorii zilei. Deci au atins aceste virtuți, au reușit să facă din orice, dar din spaimă și totuși, toți l-au părăsit. Toată lumea era la curent cu faptele cumplite care trebuiau să se producă dintr-o clipă într alta. Într-adevăr s-a răspândit veiția că împăratul o i-a trimis doi nazi magistrați și trupe ca să distrugă antiosia din temelii și să extermine pe cetățeni până la ultimul. Orană de soldați și magistrați cu deja văzută. Existau mașuri acoloți. Vin, vedeți. vedem? Erau aproape de antioșia și înainteau foarte repede. Sosirea era evidentă. În zori, populația antioșii și-a părăsit casele și s-a refugiat mai întâi în Biserică. Populația nu vedea ca să se roage, nici ca să asculte o nouă milie. Nu mai era nimic de sperat. Era de să se roage. Ordinul de exterminare fusese dat. În câteva ore, soldații vor fi la zidurile orașului, iar la noapte nu va mai rămâne nimic din cetate. Oamenii veniseră la biserică pentru a fi împreună. Când au aflat cumplita veste, și-au părăsit casele și-au fugit împreună. În timp de pericol, oamenii se adună unul lângă altul. Soți jeleau, femeile își mungeau părul, când s-au adunat cu toții, au hotărât să fugă în masă din oraș. Îi se părea că în masă ar fi mai puțin groasnic decât dacă ar fugi fiecare singuri. Au de să plece înainte de sosirea soldaților. Între timp, jeleau. Urletele mulțimi făceau să, să tremure zidurile. Ur, așa. Urletele mulțimi făceau să tremure zidurile. Gură de aur era de față. Căutau soluție. Există momente în care oamenii nu găsesc nicio soluție, nici măcar simți nici măcar sfinții. Gură de aur s-a rugat Domnului Sierpinte, arăzător, în timp ce mulțimea era urlat disperată, că despre Sfânt el făcuse tot ceea ce era în puterea sa ca să-l vede Antiochia. Făcuse totul pentru a îmblânzi inima împăratului. Gură de aur creștina toată Antiochia. L-a trimis pe Flavian la Constantinopol cu discursul pe care l-a redactat el însuși, însuțit de o suită de persoane care l-ar te ajuta să îmblânzească inima lui Teodosie. Deși călătorea ca un tânăr naripat la nu a vizitat încă la Constantinopol. În schimb, mesagerii imperiali și soldații însărcinați cu exterminarea avansau tinerește în direcția Antiohiei. Gură de aur se întreba dacă era mai bine să lase populația să plece sau trebuia să o împiedice. Dacă bură de aur nu reținea poporul, însemna că nu mai aștepta harul Dumnezeu. Și un creștin aștepta, nu, și un creștin așteaptă permanent acest -aș. har. Dacă însă îi reținea ca acești oameni și îi sfătuia să fugă, să nu fugă, ei ar fi fost masacrați chiar sub ochii săi până la ultimul. Și el odată cu ei, în câteva ore chiar, fiindcă mesagerii imperiali și soldații purtători ai ordinului de exterminare erau aproape. mai Dumnezeu putea înfăti miracolul de a opri masacrul. Ură de aur nu putea. Știa că oamenii vor fi masacrați și se ruga. E tot ceea ce poate face un om să se roage, chiar dacă e sfânt. În acest timp, prefectul Tisamen a apărut la, biserică, la biserica lui Gură de Aur. Atras de strigăte locuitorilor și avertizat de voiau să antioșenii care voiau să părăsească orașul, toți până cel din urmă, prefectul a venit el la biserică. E prins aici. Tisamen era păgând, dar era prefect. Un prefect are dreptul să intre pretutinde. Deci Tisamen a intrat în biserică, cu mersul său de prefect. A urcat în angonul de unde predica gură de aur. Și Tisamen s-a adresat poporului. A spus că nu era cazul ca cetățenii să părăsească orașul. Împăratul a trimis într-adevăr în alt magistrați la Antiochia. Ei se numeau Helepicus, șeful miliției, și cezariul, maestrul de oficii, de oficii a împăratului, al împăratului. Erau trimiși de împărat, dar nu aduceau ordinul de exterminare a populației. Pentru moment, legații imperial vor face o anchetă și vor prezenta rezultatele prefectului. Decizia de a distruge sau nu Antiocia va fi luată ulterior. Pentru a fi crezut, prefectul Chisamen și-a dat cuvântul de onoare că Henebicus și Cezarius nu veneau pentru a demola orașul, nici a ucide populația, cum s-ar fi crezut, ci doar pentru a efectua o anchetă. Sentința la moarte fusese amânată. Adunați în biserică, cetățenii Antioșiei se uitau la tisament ca la Bunul Dumnezeu, cu recunoștință și cu venerație. Le adusese vestea că sentința la moarte fusese amânată. Uitându-se la tisament, prefectul din Anvon, ca și cum s-ar fi uitat la Dumnezeu, credincioșii Antioșii au uitat de Iisus. Au uitat biserica și l-au uitat și pe gură de aur. Pentru ei conta un singur lucru, că nu mai vor fi și în ziua aceea. Când i-a văzut pe credincioși întorși cu spatele la altar și cu toată speranța întoartă spre prefectul păgân, gură de aur a început să plângă. A plâns pentru că sufletele antiochenilor se ofereau oricui numai să fie salvate de la moarte. Antioicienii erau pe punctul de a se pierde. Pentru gură de aur, sufletul unui om pierdut pentru adevărata credință era cea mai mare pierdere care poate exista în Univers. Plând pierderea unui suflet al cărui preț legalează pe cel al națiunilor sau mai degrabă îl depășește, spune el. De această dată nu era vorba de un singur suflet. Toate sufletele o luaseră pe drumul pierzanii lor și asta doar de frica morții. Gură de aur era singur. Singurul cum nu mai fusese niciodată, nici măcar în vidima deșertului. Iată, de demortic. După plecarea prefectului, Gură de Aur a urcat în ambord. A urcat în același ambord pe care îl părăsise prefectul. Aș fi vrut ca pământul într-o să se deschidă ca să mă înghită când am auzit un străin adresându-vă cuvântul, când calmându-vă strigătele, când mustrându-vă pentru a fi de dat obișnui Spune Sfântul. le am amintit antiosinilor că un creștin nu se teme de pierderea casei sale, a veli și a bunilor sale pământești. Creștinile străini și un pelerin pe pământ, patria sa este în cer. În loc să-i pe păgând să nu se teamă de moarte, nici de durere, cetățenii Antiosiei, care aveau creștini, primeau spaturi de la păgâni, nu se cădea să primiți astfel de lecții. Mai degrabă trebuia să fiți învățați, voi și vă. Mai degrabă trebuia să fiți învățători, voi și vă. În ultimul moment, antiosienii deveniți la adevărat creștini. Chiar gură de aur păstorul i-a laudat. Dar în clipa în care antiochienii trebuiau să pună în practică virtutea supremă a creștinismului, disprețuirea morții au dat înapoi. E foarte important, să lucruri care se vor petrece cu noi foarte curând, fratilor, și cu toată populația acestei țări. N-au trecut această probă de virtute. nu erau atletii lui Hristos, și gură de aur le spune, nu ne arătați atletul în mijlocul stadionului, arătați-mi în clipa cea mai tare a luptei, nu-mi vorbiți de evlavia care stă doar în a asculta, vorbiți-mi de aceea care se arată în faptă, și continuă. Oricine ascultă învățătura mea și nu o pune în practică, ți-a înseamnă acelui de minte care își construiește casa pe nezip. Ioan angură de Aur suferea din pricina sătăbicinei antiosienilor, ca și cum ar fi suferit în trupul său. La voastră a răspândit întuneric și durerea supra mea, spune el, nu mai pot stăpâni sufletul atât, sunt de copleșit și de indignare și de păhânire. Cum să nu sufăr găzând că după învățăturile cuvântului sfânt, a Ați avut nevoie de învățătura grecilor pentru a vă îndemna și a vă determina să rezistați cu putere fricii care vă cuprinde din toate părțile. Antioșenii l-au spus pe gură de aur. Fără îndoială, avea dreptate. Dar ce puteau face în fața primejdiei? Gură de aur a ticit gândurile că din ciușcor. Ce puteam face? Se va spune. Nu suntem oare oameni? Sfântul le-a atins că erau oameni. Dar oameni creștini, în loc să vă ocupați de mesager, trebuia să vă plecați genunchiul, să-l chemați pe Domnul, să să, să spinați și Domnul ar fi îndepărtat primeștia. În cazul în care Domnul ar fi, avut, ar fi vrut ca antioșenii să fie masacrați, ar fi trebuit să se lase masacrați cu surusul pe bune și convinși că înfăptesc voința lui Dumnezeu. Ar fi trebuit să se lase masacrați cu măreție, cu o astfel de măreție, încât soldații și călăiei să fie uimiți de această măreție a creștinilor. Astfel este Sufletul Sfinților, ne-a spus El, când îi amenințați de Sfinții, nu chipzuiți cum anume ar putea să scape, ci își consacră toate eforturile spre a-i câștiga, pe câștiga pentru cauza adevărului pe persecutorii lor. Când sunt amenințați de oprimiți de Sfinții, nu cum ar putea să scape, ci își consacră toate eforturile spre a-i câștiga pentru cauza adevărului pe persecutorilor. Dar gulă de știa foarte bine faptul că de a deveni creștin, de a deveni sfânt, de a învinge durerea și a converti la credință pe propriul călău, prin morții, e un lucru extrem de greu. Era totuși singura cale posibilă pentru a salva Antiocia, orașul unde pentru prima dată fusese rostit numele de creștin. Și să-i în Deși prin funcțiile lor erau oameni la fel de insensibili ca pietrele, călăii. Torționarii și trimișii imperiali trebuiau să fie uimiți de măreția creștină. Trebuiau să-i uimească pe aceștia cu ceva. Aceste brute trebuiau convertite la creștinism. Singura șansă să-i convertim la creștinism să noștri. Să-i învingem pe aceștia și ce mai Deci, aceste brute trebuiau convertite la creștinism. Astfel, nici oșia nu putea fi salvată. Alte nu puteai fi Gură de aur și-a propus să înfăptuiască actul cel mai temerar al vieții sale, convertire la creștinism a polițiștilor trimiși pentru a masacra populația și distruge orașul. Ei trebuiau să fie cât mai repede aduși pe cale credinței. Că stângile curgeau în varuri, trimiși imperiali și călăi, trebuiau creștinați fără întârziere pentru a face să înceteze masacrul Exista o singură cale pentru a-i aduce pe polițiști la credință. Antioșierii trebuiau să suporte moartea, torturile și toate supliciile cu atâta măreție și seminătate încât polițiștii să fie mișcați. Călăii trebuiau să fie cuprinși de admirații. victimele trebuiau să aibă atâta măreție încât grandoarea lor să-i ulumească, să-i uluiască pe torționali. Gură de aur știa că acest lucru putea fi realizat. Stătea în puterea omului. Fusese realizat de Sfântul Pavel. A dus în fața judecătorilor săi, Pavel fusese atât de demn, atât de puternic în credința sa și atât de mare în îndurarea sufletului său, încât judecătorii au fost uimiți de atitudinea Sfântului. Gură de le-a spus antioțienilor, Vedeți ce se petrece între Pavel și judecătorul său? Pavel vine să se apere el însuși iar când se retrage, judecătorul este câștigat pentru cauza sa. Judecătorul însuși e cel care afirmă cu aceste cuvinte. Puțin a lipsit să mă convin să mă fac și eu creștient. Gură de aur îi invită pe Antiohien să-i limite pe Pavel. Astfel ar trebui să acționați astăzi. Ar fi să oferiți prefectului acestui oraș ocazia să admire măreția voastră de suflet, reținerea voastră plină de calm și demnitate, ar fi fost de dorit ca ținuta voastră să-i servească de învățătură și ca ieși din această adunare să nu aibă altceva de făcut decât să dea mărturie de admirația sa pentru conduita voastră, să vă aducă pentru purtarea voastră elogii meritate și să învețe din experiență ce de este între creștini și păgâni. Astfel ar fi trebuit să se comporte antiosienile când vor fi masacrați în cursul aceleași zile. Așa se comportă un adevărat creștin. Sfântul Pavel s-a comportat astfel. Pavel a spus, aș vrea și nu superficial, ci din adâncul inimii mele ca voi toți care m-au auzit să deveniți creștini ca și mine. Bună de aur ar fi acționat la fel și așa ar fi dorit să-i vadă comportându-se ca antiohienii în acele ore tragice. Dacă antiohienii s-ar fi comportat ca Pavel, ar fi fost adevărat creștini, ar fi fost salvați. Salvați de masacru cu certitudine. Căleii și polițiștii ar fi fost dezarmați, dar antiosienii au fost slabi. Erau pierduți pentru că le era teamă de moarte. Uite atenți că se termin. Dar gură de Aur îi pe oameni, așa cum învățați Iisus pe munte, nu numai pentru calitățile lor, dar chiar și cu defectele lor. Și voia să-i salveze acum pe oameni de la masacru, deși fusese slabi. Dar pentru a-i dezarma pe soldați, pe polițiști și magistrați, gură de aur avea nevoie de adevărați creștini care să meargă la moarte cu surâsul pe bude și plin de măreție. Gură de aur și-a dus aminte că existau pe pământ creștini autentici, adică oameni care își puteau oferi viața cu aceeași nepăsare cu care ofereau o haină veche. Acești creștini adevărați erau eremiții. Pusnicii, spiți atenți, Remiti și ascetii deșertului și ai vârfurilor muncilor, erau pusnicii, vechi colegi de singurătatea lui curând de aur. Anahoreții sunt păstrătorii comorii învățăturii și ai religiei apostolilor. Conduși în fața călăilor, acești remiti ar fi făcut să înceteze masacrul, iar fi uimit atâta măreție creștină. Ură de aur a trimis desi mesageri în deșert, pe vârfurile munților, în locurile ține mai ascunse, unde trăiau anaporeții. Era greu să i Unii dintre ei erau ziditi în peșteri și doar un mic orificiu îngăduia din frate să le dea puțină apă și legume din când în când. Alții erau scuși pe vârfurile munților, unde doar pas în zbor putea Alții erau în inima deșertului, alții în adâncul pădurilor. Alții, în adâncul pădurilor, gură de aur cunoștea locurile și pe pustnici. Trăite șase ani printre ei, le-a trimis un mesaj, i-a implorat să apară neînțărziat în Antiohia pentru a-i salva pe frații lor de la moarte și de la tortură. Nu se știe ce fel a fost difuzat acest mesaj, dar el a ajuns până la ultima peșteră până la cel mai îndepărtat și mai izolat dintre pustici Toți au primit mesajul în gură de aur și eremiții au început să-și facă apariția în Antioșia. Erau adevărați creștini care nu se înspământau nici de moarte, nici de durere. Erau ca paveli, erau ca Isus, erau creștini. Și venea unul după celălalt, unii erau goi, alții erau îmbrăcați în zrenite, Alții erau acoperiți cu piei de animale, unii dintre ei nu mai erau decât piele și os. Cu bărbele și părul până la centură, cu o treie mari au apărut în Antioșia, Pentru a face să ceteze masacrul, fiindcă ei singuri erau capabili să-l facă să înceteze. În același timp, iremicii au fost invitați la Antiochia preoți și episcopi orașelor și satelor Siriei. După ce a trimis acest mesaj, Bură de Aur s-a dus la tribunal. Henebicus și Cezarus își făceau meseria, cumplita și dezgustătoarea lor meserie. Nu aveau încă ordinul de a extermina pe antieoșieni. Aveau ordinul de a efectua o închetă. Dar pentru polițiști, ancheta este sinonimă cu tortura, crima și brutalitatea. Întotdeauna a fost așa. Adică făceau abuze dinainte, erau siguri pe ei. Încă de la sosirea lor în oraș, trimisi imperiali, au abolit toate privilegiile Antiohiei. De la sosirea lui Helebicius, Helebicus și lui Cezarus, Antiochia cea frumoasă nu mai era capitala Siriei. Mai mult încă, Antiochia a fost ștearsă de pe, fata, de pe lista orașelor. Ea era asemenea unui general care i s-au spus galoanele. Era considerată ca un, acum ca un sat, un sat nenorocit pe punctul de a fi distrus din temelii. Ca sat Antiochia nu mai are dreptul să aibă băi, nu mai trebuia să aibă teatru nici vreun loc de distracții, nu mai trebuia să aibă hipodrom, nu mai avea dreptul să-și lumineze străzile. După această degradare a orașului, trimisii imperiali au ordonat arestări masive. S-a început prin arestarea celor mai înalti funcționari vinovați de a nu fi prevăzut și împiedicat pargerea celor patru statui. Senatorii nu participați la distrugerea statuilor, dar era logic să fie arestați. Poliștii sunt oameni logici. Ei știau că statuile pusesă distruse de popor. Ori senatorii erau reprezentanții poporului. Arestarea reprezentanților celor care aspărțile statuile era deci un fapt logic. După arestarea senatorilor și a funcționarilor, polițiștii au început să-i buneze pe oameni la întâmplare. Erau luați toți cei care erau găsiți fără alegere, așa cum se procedează de obicei în situații asemănătoare considerate grave de poliție. Gură de aur s-a dus la tribunal. Înspăimântat de această singurătate tristă, m-am dus cu inima de viață spre pretoriu unde ședeau magistrații trimiști de părat. Voiam să asist la deznodământul acestei cumplite încercări. Acolo am văzut întinsă, zăcând aproape de porțile palatului, o mulțime înspăimântată, distrusă, care abia respira în strânsoarea unei groaze de moarte. Erau priveliște desfășitoare. Aproape de acest pretoriu, cu aspect sinistru, toți bărbați, femei, copii, bătrâni, muți de emoție, se priveau cu imire. Văreau să nu aibă nici puterea de a se întreba, nici capacitatea de a se înțelege. Se îndoiau unii de alții, că și în fiecare clip erau marturii, trădărilor, care făceau să fie prinși, și duși în fața judecătorilor, chiar cei care își întemeiau scăparea lor pe inocența lor. În această situație, copleșitoare ne-am ridicat la cer, ochii plini de latrimi, ne-am ridicat mâinile în tăcere dar inima își desperca mărăciunea, își, așa, îi adresa lui Dumnezeu implorările și, se fă și făcea să se audă strigătele de tristețe. Inima cerea ajutor, ruga cerul să asiste conștiința judecătorilor, să îmblânzească neînduplecarea inimilor și să îndulcească ricoarea simțintei lor. Astfel era spectacolul sfârșitor care se oferea privirii mele la poarta pretorului. Dar când am intrat în interiorul acestui teatru de torturi, mi-am simțit sufletul cuprins de groază și la, la vederea aparatului însprensător al justiției. Eram în prezența soldaților înarmat cu ciomege, sărbi, forța și cooperarea lor, ringorii magistraților. Toți vinovați aveau la poarta pretorii lui, pe tatăl lor, mama lor, copiilor, nevestele lor, prietenilor. Dacă vreau simțință la moarte pe să scoată din încristarea această mulțime și să o umple de groază, Soldații veneau pentru a respinge cu forța mișcările de disperare, pentru a asigura triumful hotărârilor justiției și a pune frână tumultului în amenințare și arme. Trigătele călăirilor, zgomotul lanțurilor, amenințările înspăimântătoare ale judecătorilor, gemetele victimelor glodeau urechile. Și pe măsură ce condamnații își primeau sentința, erau supuși ei înșiși la și mai atroce torturi. Pretorul nu ofera decât, decât tortură în afară și tortură în interior, înăuntru jale, în afară jale. Cât despre mine, așezat la distanță, priveam acest spectacol. Aceste torturi, aceste masacre, această calamitate voia gură de aur să le facă să înceteze. Căci groaznicul cu spectacolul nu noastră și nici măcar la capătul zilei continua, chiar și după apusul soarelui, noapte și zi, Niciuna din aceste dureri nu îi dupleca pe judecători care ședeau în lăutru. Unica lor preocupare era să îi în profundime acest proces. Din timp în timp apărea un piat încătușat în lanțuri de fier cu un voie de condamnați. În fața acestui spectacol gură de aur se gândea la convocarea trimisă a șeților. Știa că puteau căleca crocodile și traversa Nilul. Sfinții de șerțului puteau îmblăzi fiarele sărbatici și barbare. El îi chemase pe acești sfinți la Antiochia. I-a chemat ca să realizeze o minune mai grad decât îmblânzirea crocodililor, aleilor, a tigrilor și sălbaticilor. I-a chemat de deșertului ca să i pe judecători, pe polițiști și pe soldați. Singur Sfântul Pavel reușit până la acea dată să i pe judecători, pe polițiști și pe soldați. Îi aștepta pe Sfinții acest cu emoție, căci este un lucru cumplit de greu să găsești un rest de inimă la un polițist. Dar grădeau de avea o credință imensă, credea din toată ființa sa, chiar atunci când raciunea îi spunea că nu mai este posibil să creadă. Într-o bună zi, Sfinții și-au făcut apariția pe străzile Antioștiei, ca și cum ar fi căzut din cer, nu aveam nimic uman în aspectul lor. Unii erau aproape lipsiți de veșminte, nu erau decât scheleti acoperite cu piele arsă de soare, alții aveau trupul învelit în piei de animale, vră de aur a strigat. ei care de atâtea ani erau închiși în peșterile lor, părăsiți pe sâncile lor, în filile lor, au alergat aici din toate părțile asemenea îngerilor coborâți din ceruri. Oameni săraci care aveau dreptul la avere o haină grosolană, care duceau cea mai astră viață a curor existență, dar chiar ignorată înainte, care trăiau în mijlocul muncilor și păduri, acești ființi coborau acum pe străzile Antioșiei Trăziul erau de acestei sfinte personaje, acolo o singură prezență slujea de mângâirea nelorocitilor noștri concetăteni și o îndemna să disprețească dezastrele care i-a venitau. deșertului veneau să i salveze de la masacru pe oamenii pe care nu-i mai văzuseră niciodată, pe care nu-i auziseră niciodată vorbind, cu care nu avusețeră niciodată legături pe care îi cunoșteau numai prin nefericirea lor. Pe aceștia i-au iubit într-atât, încât dacă ar fi avut o infinitate de zi, le-ar fi dat de bunăvoie pentru a-i salda pe acești nefericiți. Acțiunea pusnicilor în vederea îmblânzirii polițiștilor și judecătorilor care îi devărau ca a durat o zi, o singură zi. Sfinții au apărut în zor. La apusul soarelui, polițiștii care devorau antioși erau erau îmblânziți. Sfinții veneau din deșert. Știau cum se îmblânzesc fiarele sărbatice. Gură de aur scrie că apariția eliminților pe străzi de Antioșie a fost ca o coborâre a îngerilor pe pământ, dar spune mai departe că acești aștepti aveau un alt aspect decât acela de înger. În Antiosia, când toată lumea era consternată și îngrozită, ei păreau asemenea leilor în piața publică. Mură scrie că aștepti erau asemenea războinicilor curajoși care chiar înainte de a-și întâlni adversarii îi obligă să fugă prin simpla lor înfătișare și sunetul vocilor. E greu să ne imaginăm un personaj care să fie în același timp un înger căzut din cer și un leu care se plipă prin piață înspăimântându-și adversarul doar prin aspectul tău și prin sunetul vocii sale. Dar acesta este aspectul adevăratului sfânt. Urădeau, de aur scrie că un Sfânt luptă gol pentru ca adversarul să nu-l aibă priză la el, să nu aibă nimic de ce să-l prindă. Sfântul este în același timp armat până în din, ca un războinic, ca un leu, dar cu arme de-o Astfel se-i acum pe străzi la Antiohii, de deșertului, ca atleti și ca îngeri, adică lipsiți de tot ceea ce era pământesc, cu scuturi, lăgi, cu clești și câtrigei. Unul dintre ei se numea Macedonius, nimeni nu-i văzuse până atunci. Trăia retras în deșert, dar numele său era cunoscut în tot imperiul. Era cunoscut în numele de Macedonius, Hristofagul, adică mâncătorul de ormi. Toată viața sa de când se afla în deșert, Macedonius nu mâncase decât ormi. Veniți acum să îmblânzească polițiștii. Era unul din primii sfinți care a apărut pentru a salva Antiohia. Ajuns în piață, i-a întâlnit pe Helej, și Cezarius, care mergeau călare spre tribunal în susțin de o puternică escortă. Sfântul mâncător de or, le-a balat stradă și le-a poruncit să se coboare de pe cai. Macedonius a dat acest ordin trimișilor împăratului cu astfel de autoritate, încât acești au uitat că ei erau stăpânii cetății și au pus piciorul pe pământ la porunca Sfântului drepte. Gărzile erau uimite să vadă că trimișii imperiali executa unui cerșător și n-au îndrăznit să le împingă deoparte pe Macedonius. După ce Helenicius și Cezarius au pus picioare pe pământ, Macedonius le-a coruncit să plece la Constantinopol, să plece amândoi chiar în acea zi și să-i aducă la cunoștință împăratului Teodosie că orice de împărat ar fi, n avea dreptul să ucidă nici măcar un singur om. E adevărat că Antioșenia o spar câteva statui, spune Macedonius. Nu e frumos să spar statui. Dar între timp, Antiohienia au ridicat altele mai frumoase decât cele care fusesere distruse. Dacă împăratul ucidea un om nevinovat, el împăratul nu mai putea construi un altul. Împăratul nu putea să fabrice nici măcar un fir de păr de om viu. Și concluziona Macedonius, din moment ce împăratul nu în să construiască un om viu, nu are dreptul să-l ucidă. Împăratul trebuie să pună sabia în teacă și să nu se mai atingă de oameni. Fiecare om este creat după tipul lui Dumnezeu, fiecare om este o copie, o copie a lui Dumnezeu. din lui Macedonius erau poetice, cum era genul oamenilor din Antiohia, din acel tip. s a pronunțit rimișilor imperiali să-i aducă la cunoștință împăratului că nu avea dreptul să șteargă din carta vieții niciun tip omenesc, căci orice tip omenesc era o copie a tipului lui Dumnezeu. Macedonius a.